а тоді авторитетного мого знавця Іллі Микитовича Кереченка, який прихилив його до української поезії, передусім завдяки огнено-пафосному слову середньовічного поета-монаха Костянтина Позини, а незабаром Шевченка. Після закінчення семирічки навчався на педагогічних курсах, які були перетворені на педагогічний технікум. З 1927 року а є на Донбасі, в селі Нижньому, славно звісно, завдяки Володимирові Сасюрі, третя рота, по Пашнянську району Артемівської округи. Та недовго. Молодий учитель вступає в гострий конфлікт із місцевими партійцями і сільрадівцями. Назвав їх на батьківських зборах злодіями і злочинцями за те, що вони розкрадали, привласнювали все, що надходило, до кооперативу для дітей, які часто хворіли, бігаючи до школи босими по снігу. Влада самовільно ув'язнила вчителя, оголосила божевільним. Та, на щастя, молода жінка-психоневролог не підтвердила авантюрного діагнозу. Товариш порадив якнайшвидше спакувати валізу і тікати з України. Виїхав на Кубань, жив у Краснодарі. Вступив на перший курс Українського відділення філологічного факультету Краснодарського пединституту. Закінчив. Прийняли до аспірантури. Почав писати вірші. Кілька послав Павлові течені, не маючи великої надії на якісь поради. Але чекав. Довго не було відповіді. А раз заходжу в книжковий магазин, і там лежить червоний шлях. Найновіше число. Розгортаю. А там мої вірші. Течина був тоді редактором відділу поезії в червоному шляху, пригадує Василь Барка. Це був 1929 рік. Після цього сам Павло Течина, чи кимось передав, порадив готувати збірку поезії. Василь Осеред уклав її і вислав. Шляхи вийшли і почалися напасті. Змушений був полишити український відділ. Прийняли на відділ західноєвропейських літератур. Аспірантську підготовку під керівництвом авторитетних науковців у Москві на філологічному факультеті Московського педагогічного інституту. Там обрав тему кандидатської диссертації про стиль божественної комедії Данти. Захист відбувся 13 березня 1940 року. Це був перший день миру з Фінляндією, і вся Москва перший раз після зими в затемненнях була освітлена. І весь академічний світ гуманітарного напряму був присутній. Коли я глянув на зал, то побачив лише сиві бороди і золоті окуляри. Василь Барка з приємністю згадує ці роки, бо пам'ятає до найдрібніших деталей цей щасливий день захисту дисертації, Імена своїх учителів – та й зберігає науковий піетет до грандіозної поеми Данте. Адже його власні монументальні твори, такі, скажімо, як «Чотири тисячі роман», «Свідок для Сонця Шестикрив» або «Океан», нагадують за формою божественну комедію. Радіючи його син, завідуючий кафедрою французької мови Адегейського пединституту, Доцент Юрій Васильович Очарет читав його диссертацію в Державній бібліотеці імені Володимира Ілляча в Москві. Та найдетальніші спогади про війну. Війна кардинально переорала його життєву долю, вирвала забійні в рідної землі, викинула на чужину. Слухайте, я був радянським патріотом. Я ненавидів Сталінщину, всіма фібрами душі, диктатуріат. Я вірив в ідеальний образ комунізму. Я був хворий, дуже хворий перед війною, одужав. І можна було відпрошуватися від фронту. І я пішов на фронт, бо вважав, що це мій обов'язок, бо гітлеризм несе нищення народові. Спершу ми були в народному ополченні. А потім німці так швидко рушили на Кавказ, що нас вивели із казарн народного ополчення і ввели в регулярну червонармійську частину, яка обороняла підступи до Кавказу. Розповідь розгорталася, обростала дивовижними подробицями,